kamom sikur se duhet mendoj se të gjithë këta nuk e bëjnë kët praktikë së spa kuun kështu mendoj nuk e bën kët praktikë për shkak të urrëtes që kanë për namaz ndarë ka saj nuk e bëjn për shkak se nuk duan që ti kthehesh në Zotin ja nuk besoj se është kjo e çfarë është atëre mendoj se ju mungan ju mungan një kuptim më i thellë për këto obligim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 Ndo është të indegjën këtë fjallë, po, jenë duke thënë, po, po, kismet, njetë e kumbo. Dëshënë këtë kismet me e shëndu në realitet, të fillot më njëhera. Pse të shtyjet? Për shëfar në shtyjet? Pas gjitha këtër e shtylimëve, gjitha këtër e kuptimeve, për shëfar në shtyjet? Andaj, dua që të vazhdoj edhe sonte, me lena logellevala, që të trakast në zemrat e gjithë kuj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 të rrahura të cilat nuk din tjetër pas të përmendin Allahun, pas të përullin ati, të përkushtohin ati. E gjitha këto mëse miri realizohen dhe arrijen duke qenë në namaz. Namaz i ka ndikim të mandjet në tonë, në qo se ne e kuptojme. Një një shikua së nëruar është një krije se cila Allah u Gjallavara kushtohi e ka krijuar. E ka krijuar që të ketë anë të erëta Anë, të slat, nuk, e, nuk, nuk i bëjnë ndirë njërihut dhe anë të ndrithshme të së dhatë duhet njërihu t'i kultivan duhet njërihu që ato t'i bënë nga dhni në dalin jashtë t'jen ato i majhë i qdo kujt për neve pa fatke si nga njëre më poshtë në këto vlera në beten me antivlerat kjo anë ndrithshme nga njëre më poshtë nga anë e rët Fakti që ti është ana e errët e bëzdhën si i ndokut pënëve, ajo flet në emrin ton, se njerëz marrin poshtypje se ky njerëz i kanë ka kështu. Poçi nuk do të që të detyrohem se ky njerëz i kaq. Nëse ka aspektet mira, nuk ka njerin në botë që nuk ka diçtë mirë. Për faktin që ai nuk i ndihmon këto të mira, që ajo të flet në emër të tij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 Në që fëse anë të erëta e marrin poshtit në zemrës ton, do të përsaktoj një zëdhën si nuk në bënder, nuk në prezentan një dinituze, për kundës në dëmton, në dëmton dirë në atë mas, sa so që njerët marrin poshtit përse imit e këqin, imit e liga, lë në rujtë. Në këtë betej, në gjitha këto zhvillime, në këtë arenë të përleshjeve, Shumë në do të namazin. Nuk ku amërmendja se qëfar përkrasi i madhë nga Zotë i Gjellewala është namazin. Që ti më poshtim këto vese. Që anë të erë ta të përfshihën nga ndryqimi i fuqishëm që vijen nga anë e ndryqme. Si në do të kjo? Ndë gjëni qëfar që farfetë që Allah Gjellewala lidhe me këtë qështje në surën El Me'arijë. Në Kapitullin Ma'arij Allahu Jelleu Ala përmend krijesën e njeriu. Ai e ka krijuar. Allahu Jelleu Ala an yahdili masmira. Ndaj si po e prezanton Allahu këtë njerëz që ka krijuar? Allahu Jelleu Ala that innal insana khuliqa halu'a. Iza masahu sharru jazua. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُسَلِّينَ أشني برسنم انترسان شه زود جلوالا يبان كريست ستي كتايمي ني كتايمي ني ذفات كتسي كتايم بيثم كتايمي تييمي نتشوف تسه نوك ندري شوه ما نماز إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا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 e keqja, kur të prek e keqja, trishtohet, trënditë, s'ka ishë mërështë, që kam gjëtë, që arndohet dhe, sa njërës, trënditën s'ka ishë mërështë, trënditën që u ashka trënd jetën, nga një spru që i ka godit, të kemë nduar që kjo është fundi i botës, i dhe mes se hu shërru, Gjezu a, kur të prek dëmi, e keqja, trënditët, trishtot lig shtuat shumë nuk ka stabil nuk din ta merr veten واذا مسه الخير منوعا e fatos ke thjesht kur e prek e mira edhe ktu nuk ka sht nuk ka burim mir nga se bëhet kopras dilejeşte i varfër sot kur Allah e ka pasuru nuk u a din të varfër më dileje ka t'i smur Sot, kër Allah e ka shëru, nuk u adin të smurëve më. E kështu më radhë, kështu din njerë të zekurisht tjenë. Illë lë musëllinë, përveç ata që falen. Elledhin hum ala salatim dhe imun, ata që gjithë mund falen. Jonë bajramë, bajramë, jonë gjumonë, gjumonë. Ta gjithë mund falen, gjdo ditë falen. Allah e përmend se namazit qenë ka një institucion edukativ që e gëdha njëriun, e përmirso njëriun, i jep stabilitet, tjet i qëndrushum, qovë situata kritike, qovë situata dëvështira, qovë të këtë prejken nga fatkecia, apo qovë të herë kur prejken nga mira. Në të dyja situatat, ajko një edukat që dënë si cilët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 qëfar nga garanton të jemi qëndrushum në karakterin ton njërzor, të jemi qëndrushum në vlera, Allahu dhëtë namazi. Namazi që nga një institucion edukativ, një shkoll, një shkoll e vlerave dhe e moralit, që i ndihmon njëriut me lene Allahu Gjallahu Ala, të edukohet, të pajisit me moral dhe me vlerat. Namazi e mësën njëri unë të jetë i disciplinuar të din gjdo gjënë koneve të krydhë. Sa në dohë disciplina sot? Shikurën rë, sa në dohë disciplina? Namazi e mësën me qenë i disciplinuar. Nga se, namazi është në koneve të vetë. është në koneve të vetë. Duhët me falë në koneve të vetë. Nëse se falë në koneve të vetë, nëse dhenë nga kohë e ti namazi, është është falë. Atërë, Së është kjo fali e namazët. Allahu Gjallalat, inna s-salate, kenet ale l-mu'mini në kitaben kone vet, kone me mkuta, namazët është bërë obligimë për besimtore në kone vetë, në kone durë. Andaj mësën me kone e të zimnojnë, në ka që ora ku dhëtë me kone, në ka që ora ku dhëtë me kone. E mësën njërjun që të regullot. Andaj kaosët që mbrëton jetë në shumë njerëzve, regullot me namazët. Jo disciplina, jo regulli, që mbretën njëtë një shumë njerëz e fatë këtësisht reguluarët përmes për namazit. Ma tje, njëriu përmes namazit që kohës në ruar, fillan që të kalon kohën në pun fisnike. Nuk e hum kohën katë e katë. Mëso që të synën qëlimet e larta. Kështë sa njerëz, Kalojnë 4-4 orë, përdojnë një qëllimë, duke nejtë, sëma shkojmë koha, interesantë. Në saj që falet, para se dhe kohë namazët, një kohë para namazët e kalon duke, o pregadit për namazët. Jo duke mar abdes, jo duke o pastru, jo duke o vesh, pas se duke shku në gjemi, jo falet, kur dhe për namazët i prekupuar me përmenën të lahët a zogjellë. E bën një punë mirë, me dikatë kryqëkët punë më shpejt se vjen namazi, nuk e prelong punën, nuk e shtymin punën për mëvon. Hajse ka kujos, nuk ka konga se vjen namazi tjetër. Të Andaj namozem sonçe ta rregullon shujtimin e koks, qoftë ke ti shumë gënjer sot, nuk nuk nuk kanë një një mjeshtri, nuk kanë mjeshtrinë në menaxhimin e koks. Andaj ju ridh koha, ju hop koha, po është përpjet. Sa punë që kanë pas sot me kry lënd, hajse ka vak pas nesër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 Fatkecish nuk është më një vlerë si kur ishte më parë. Ka devalvuar vlerë e turpit. Ka devalvuar vlerë e nderit. Nuk po thema shkatruar, ashtranuar, jo se kal, hamdullat. Por ka devalvuar, nuk e ka vlerën që ka posë më heret. Sot njerëzit, fatkecish të vallaj me keqare, po thema. Sot njerëzit nuk hezituin të mashtroin. Për njerët të ranë, të gënjen, të mashtranë nuk është ke një vësë i këtë që po e rëzikon në shëqërinë tonë, të premëtan, nuk zbatan, e themë premëtimin, pa ndonjë arsye. Në shëllohë gjellohë rëzat, inë në salate, tenhen il fëhshai o lëmunkër. Allah u thot, namazi, ju largan nga punt e në dyta, nga punt e pista, nga punt e pëmër alëshme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 Këse e këshkëllon të mësë fitoni pasurin haram. Mësë u shfrenani me pasurin. Mësë bëni zullon me pasurin që Allah u a ka dhen. Ata që një të që një të që e mësovjeti këtë mësim? Në të në shkollë, kë e mësovjeti këtë? A namazi për të mësejka, po? A salatu këa, këtë që për falështi. Ata e ndini se namazi, a që i falë të laqen lewala, me suguri, këvepër, është a e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 Se këna parahemendu, ka që me ndikem namazin. Ka me të dikurësat, po vëllahojgjone, e këmë di që namazin me në nësion, e këmë di që një me është, që ka që si këmë shtimet, Allah, po edhe ma të e për, bele. Po edhe ma të e për, në qëfë se kuptojnë dhe namazin. Allah, në qëfë se kuptojnë namazin drejt. Qësë ne kuptojnë dhe namazin. Do të kishte ligjë, do të ishte ne në kushtetutën e vendit tonë. Dhe dhëtë kështë e litë që dhëtë penalizohi dhe dhenuja që nuk falit. Përshka këtë rëndësi së madhe që e ka namazën njëtën e njerëzë. Në përmësimin e individit dhe shëqyjës në përmësimin. Po për fatë këtë si nuk ja di më lirën. Njerëzë e, e ka normal. Dite në gjumaj. Obligimë mu falë gjumaja. I shë kafe të muslimanve. Muslimatë dhëtë jam rëndë kafe. Nuk i bëmë përshëtuj për përp për për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 Sa ma shumë kesh, se e më shumë pikësh se gruaja shpe. Po. Edhe gruaja krijzhet më mirë te punë Allahu na fal, turposh me pran këtë punë. Krijzhet më mirë në punë ti pse pse ai. Hajde të qesh më për kuptonai, hajde të qesh më po ka vuk me ngujë burrin shpe kurse m'ngan subhanallahu. Ai është ujk, ai në punë është ujk. Ai të mashtron ai turr sikur se ujk udhë ditë ditë ditë di, di, ngjat kthetrat të ti. Pastaj ai shkon sa kokë për ty, edhe sa ai bëut është sa ai mirë është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 a nuk është smundje vetë pëlqimi, një lutë mëndonë se që ka jëmën e, që akum arritu në, që akum bënë, kë vetë pëlqimi, se kërsë të thotë populli me i hy, vetë e në huj, me ndje lartë, me ndje madhë, a nuk është smundje kja, si me shëru, më namazë, pëse, se atin, atin gjami nuk kish sofa për njerëz me pozitë,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 Ka njërë tjetë të ngratë, të kompleksuar, në dinë inferior, në dinë se nuk kanë asëgjë. Namazi i shërën edhe këtë përlemë, me lejën e Allah Gjellewala. Ka se, ati në safë, kër të vendosën në gjemi, një barabartë, o dhënë këkën e dikushin, hapënu, s'ja më s'ka këna në bashkë, he që që kërë gjë, këkën e në safë, këkëna barabartë me këtë njëri, me këtë, me këtë jep një kurajo, e bën e allo të pjesë shëqëris, pëse të me ti përja shtë uar? Sa njerëz e unë përshë presën, ka atë shkaj, kej dythjo mbjull, problem, kërko prej ati, shkaj të kaj, kush të të qildirën? Subhanallah, kur vjerë namaz, dhe dhe Allahu akbar, Allahu përja qildirën, Allahu ja ka hopë dhirën, Allahu përja ndëgjën halën e vetë, Allah jalla wala poan të jam për limin që e ka. A nuk ja kthen kjo kë shpresën? A nuk ja kjo kthen kjo ambicën dhe vullitin për të vazhduar motutje? Po vallallaj, ja po thënë. Andaj sa pesimizm është shoqëri që namazi me lehen Allah jallone e shndrron në optimizëm. Sa depresionin shoqëri që namazi me lehen Allah e shndrron në qetësim dhe siguri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 Namaz i eshli në gjënatë, namaz kërkuat falet e kaladjën e levale, namaz përnëdhën pëndimet, nda i pastruat. E ndim vitin të tashtë se, po, unë mund të pastruam. Sa njerës dhe janë nëshgënyjër përshka këtë se kaluar të sëtyri, që ka kumbone, më zvetë, më zvetë, qëfar sartë të reni unë e më më, më, më përmirësu, më rëgullua? Kusht të ka thonë që nuk arani unë? Kusht të ka thonë se nuk më shumë p Shikoni si e ka Peramand Peygamberi sa osal me çfarë shembulli ka ilustruar i treguar i sa osal namazën ka thën çfaruamë mendje për një njerëj që pran shtëpisë i, kalën lumë, i ka lënë një lum dhe ai pesë herë në ditë lahat në atë lum oamë mendesim në betë tek ai gjuna ndvicë do të thën kështu ka thën Peygamberi a mbetet tek ai ndvicë pesë herë në ditë lahat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 I themi namazë të pasrën të kaluarën, vërshdo të është më tu të të bëshë i mirë. Njënë që ti ka robat e mira dhe i kanë dytë, ullë aty, ullë aty, ullë aty kanë thua, i kanë dytë. Edhe dikur i thua, rrujës e kitër, qëka ka, kuptimë rrujët, hë e hëzhtë të përlykë të, s'ka kuptimë mojë. Dhe e që i kanë dytë robat e ti, nuk i bëm për shtypi mojë ku ullët. Tësë namazë i lanë këto robat dhe e rikëthem vëmenjen përsi, ta është kujdesë, pro. Ta është ruoju. Ta është vazhdo me qeni mirë. A në gjitha këtu, sa so, so probleme i shkakonjes njëtë në tyre? Me lehenë, Allah Gjellevar, në gjitha këtu është i kuniruar, largohen për mes namazit. Përndaj, me drejt, me drejt është tërë këj insistim nga ana e islamit për të falë. Përshka këtë nikimit madhë që ka kënë namazë. Nuk mund të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 Sa e duke humbë të për shdo namazë që nuk përfarëshë? Po Pse për humbë? Në bële dos në humbjeve. Në bële kaptinën e dështimeve. Fila një fillim të ri. Fale namazën. Pëndohë të ka Allahu që lehu ala dhe mës e praksis këtë namazë dhe i risa këtë jetë në këtë botë. Allahu në allëzoftë, në përmirëzoftë, në bëfë nga ta që falen. Allahu në bëfë nga ta që namazën të tyre ka ndikim jet në jetë në tyre oa përmërësën moralin, oa përmërësën s'jelën, oa përmërësën edukatën, oa përmërësën gjendjën shpirtore, i qëtësën, i siguran, ju eplëm të ri, gjitha këtët mira, oa jepë namazin. Allah unë avë pretyra, e këto është i këndëruar e përmë një shkutët i shkutër, dhe rektemi pas këti poshimi, andaj në ndecjë një zote gjellore e një shpëm leftë. Uh -huh. qështë në ruar, u rikëthujem përsëririn e pjesën e dyjtë emisionit tonë dhe tashë mësikor që e keni të njorë ku është për inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj dhe na është bërë me dhije se një telefonatë është duke pritë që nga kuaj pa uzës andaj e inkuadrujme njëherë E selamu alaikum Aleykum, selamu alahtu Allah Kaon dhe kytja Allah Po, falë Allah Kytja po atër është për ajtë të kushtën Po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 i cili përbëhet nga 10 rekat dhe falët 3 herë qatë këti muajë. Një herë mes datës një dhe 10, një herë mes datës një mëzë dhe 20, dhe një herë mes datës një të një dhe 30. Oh. Në të tjera raset, mënyra e falës është e njëjt, ndryshimi që ndronë vetën të kduat pas namazit. Edhe qëshëm morave që për si cilën rekat jet selam. Miq ka zëmërës këshmi abu, dhe duat edhe preferuat. Po, e qartë, e qartë, no. e qartë, Allah shvëllet. Allah shvëllet. Aminat jula, aminat jula, Allah shvëllet. Sa i përket ajet të lë kursis, do të të, të transkriptuar në shkronja Shqip, mendoj që këtu e në probleme që shkakton, kur lezot fjale a arabe me shkronjat e gjuës ton, apo me shkronjat latine. është probleme në zonë, ka se nuk dinë si të lezot, Fakti që dikun e kë gjithë kajjumë, dikun kajjumu, ka nuk kë uja qështot, qështot, nuk që shtotë, o që ija që shtotë, nuk është që ka dëllim, por dikush e ka shruajtur si ledzohet në vazhdim, e dikush e ka shruajtur si ledzohet në që fëse ndalësh. Andaj, që fëse lezen, La, la ilahe illa huve l-hayju l-qajjum, ndalësh, no kajjum, më më. Por që fëse vazhdan, l-hayju l-qajjumu la te e khudhu hu, sinetun vë lanav. Andaj,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 që falën këtë mërë si kur që ti e përmende dhe për nuk ka bazë, atë nuk duhet bëjmë diqka që nuk ka vepru dhe nuk, nuk, nuk të, Mohamedi, në kam su për te Mohamedi sallallahu aleyhi vësallem Kjo ishte e që pa të mundësi të thimi Allah edhe në masë mirë, e inkuadrojmë edhe një telefonat alaikum. Salam alaikum Qa të më tonë e emni mërisa Në qështë nuk është muslimar vea ma preferon në janëm Po qartë alaikum. Salam alaikum Salam këmë përmendë në disarë të qështë e emnave dhe tot e, është pak problematike që të lasin për te përshkak se emra që nga përmende neve e, ka mundësi që nuk jen transkriptua nuk jen shkuar si duhet nga se ju i lezoni këte emra në gjun ose me shkunet latine ose kërkuat për neve të dim se qëfer ku, kuptimi i ka në gjunë në arabe në ga njerë këtu bë, mund të shkaktuat problem mund të shkaktuat problem që mështë kuptuat emrin me risa do të sa so unë tash për kuptoj. S'ka so unë po domun për koncepto para vete nuk e di çfarë kuptimi ka. Nuk e di çfarë kuptimi ka. Për sa nuk e di çfarë kuptimi ka, nuk mund të them a është amël i mirë apo nuk është amël i mirë. Asë përkat në amë të preferum mugdijo, nuk, nuk kam në preferum, unë zë gjithë preferë amna të gërovat pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem amna të ashabë, për shembull Aisha radhiyallahu anha, a të thashë do të turpëjit Aisha Fatime Hadija, këtë janë më këta ama të bukur që ka pasi ka pas pa gratë e pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem. Gratë e një ora, gratë më dhaja, Mariam, Asije, këto janë natë bukur që ka pas gratë më dhaja të botës të përmendura për devotshmëri. Ne duhet të them këto janë natës mirë me mi një ngjat me një ngjit që presim që Allahu xhallahu te bënvojtë ton sikurse sikurse atu. A janë natë të, të bukura këto? Ka atira natë bukur që kanë kuptim të mirë. Enkuadrojmë dhënë telefonat. Urna. Salam aleykum. Aleykum as-salam, alhamatullah. Hoqë, jëmë një vlo muslimen. Po? Ndeshëm e të ibojë dë për dë pëytje. Po, urna, ula? E para pëytje është namazin e gjumës në se hoqëa e këllon në dënë, e unë e kimë basë hoqës. Namazë a bënë në falë dure që atë e për gjamiqë ki falim. Po. Edhe dëtë a pëytje është a bënë me marë aftës mesë, në bitë patika, në bitë bas Elaykes salam aleykum. Aleikum salam wa rahmetullah. Sa so, i përkat falës së namazit tehiatul mesjid, përshëndetje xhamis kur të futesh në xhami ditën e xhumë dit dhe imam është duke mbajtur hutbën, për kët çështje dietarët kanë dy mendime. Disa ulema thon se njeriu kur të futet në xhami obligim e ka të ulet, nëse imam është duke mbajtur hutbën, obligim e ka të ulet njeriu dhe tandëjon xhutbën. S'ka namaz mo. Kur i bën më në xhutbë, kush mendimi plot dietarë. Dhe për këtë kanë argument, kanë disa argumente, një ngjato është, gjithashtu, ë një rast kur njëri është futë xhami, dhe pejgamberi thon ulu. E ka e ka e ka urdhnuar që të ulët. Dorso një grup tjetër dietarë mendojnë se edhe në këtë rast njeriu ban me falte të etur mesxhit. Edhe kur imamë xhutbë Nëse nuk e pengon dyre çasti i namazit, do thotë dëgjimin e hutbes ose nuk bie ndesh me të. Për këtë kanë argument hadithin e një orë që një njeriu është futur xhami dhe pejgamberi ka qenë duke bërë hutbën. Dhe njeriu është ul atëri dërguari sazo mi ka thon, ai ka fal dyre çate, kanë kum fassali, gredo de fali dyre çate. Nëse ai dërguari sazo mi ka vurduar se ta bën hutbën. Këtu janë mendimet që dijetarët kanë thon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 dhe çetjen mbi ëh uh, mbi nukun e këmbës, mbi zugun e këmbës. Nëse e mbathura nuk e mbulon zugun si e këmbës, sikurse thaj para më pos patika diçka, atëherë nuk lejohet me i ramës. Nëse e mbathura është mbi zugun e këmbës dhe është veshur me abdes, atëherë lejohet me i ramës për mi. Por nëse i dhathën pastaj, do thot i zbathim ato, të mbathurat tona, e pastaj përsëri i veshëm, atëherë më nuk bën me i ramës. Pa i lë kom të njëra dhe me i vesh me abdes. Kemi telefonat tjetër që pret. Urna? Kalla. Urna, urna, përndëgjojmë. Qëllë mja fa? Po, po, fallë, fallë, përndëgjojmë. Po, po, fallë, fallë, përndëgjojmë. E kam një ty që hëqë, një tyje. Po, po, fallë, urna. Qek? që lafi sëmë të një avë që kekë tjafë shko që e lafi tjafë a tjafë hë a që shaj lafi, iksu me më rraveshë qëllë e lafë, sësë po të në një mirë tjafë dhvjeti dhikush tjafë a mos në tjafë hë, a qëllë e a tjafë hë Vëllaj, për po me në keqë, për po së është të qartë zonës, për po vjen, sëm të e kuptu mirë për s'ka përbëdhë fjallë. Vëllaj, sëtë një javë dhe të vjetë i dikush, fa, kjo, fa, t'i thë shumë, e modën kjo laf e rrëg drita qobën e gjenitin e qëtë laf. Po, po, e kuptuva, kefi, surën kef, po. Qëta, vaj, ka zemë allahilis.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 Urna, urna. Ale. Urna, urna. Aleikum sallam ورحمة الله. Dështham të pyes thas çfarë kam gjetë një kolet rrugës këtu jetë. S'e bashkënuam unë çdo. Ja, dështham të rritoj. A koletin kuaj koletën ku e ke gjetur atë? Në rrugën kontor ti rrugën Xhelonit. Në kontor ti rrugën Xhelonit. E gjunjë tëu ka të një kontri vit aty. Po, dhe, tani, tani, ja vash, tine, ta, e kam dëgjuar një orë ti për sa ne ai thonë bajnë namaz. Yavaş, kuletën atin sa unë jafas që për orën. Fa, desha vet po po mia tash maraka ja ka thua se ka thua zë çeto tash. Po, po. Ka qortën, inshallah. Inshallah tash ti apo përgjigjesh inshallah. Ë, kunjeriu gjën diçkan rrug që është me vlerë sikurse kuleta atër obligua që të ndërmerë të gjitha masë të duhëra për të gjithë përënarën e kësoj kulete. Për shumë që se kara me në ndë një mahal, lejmëra në atë mahal. Unë e ku më gjetë një kulet. Nuk e përmenë asë në gjyrën, asë qëfar kanto, asë asë gjë. Ku më gjetë një kulet. Kujt i ka uple të lejmëruat? Lejmëruat dhe kush e pyjtë. Qëfar në gjyre ka, sa so parë janë, si nësej, qëlanë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 Ka po mos i thëgjë mos mufal, po e ka përmend namazin, sillai arsiotime që më ta marr kuleta, po ka mundsi falet ose sinqert, në nuk e di. Andaj inshallah kse rro dhe besoj që kse rro dhe besoj që ka rënduar të duhur e duhura kuleta. Shpresoj tek Allahu Xhela uala kështu. Mir po është dasht me vepru ose herën tjetër, nëse të ndodh herën tjetër i thua, nëse një ditë thëre kat njëri. Më dha e pyet. Nëse a si ta dihetu, mfal, unë kam gjithë nikulet. Çfarë është kuleta që ka uptit? Të dua kulet e имаsh ngjyrë kafe. I ka 50 euro më rana, e ka këtë lidhëtim. Mëseçlla të çovë. Ja, a ti ndor emaneti që ti e ke gjithë, nga ti përjes për atë kulet. Por shpresoj që inshallah e që të kosh i fali pesë vogëta, edhe një atë një ti ka qenë i këtë këtë këtë këtë sinqert inshallah, edhe ta kët fol të vërtetën që inshallah kjo kulet ka shku në dorën e e përmoj të ti real dhe Allah është probleme për këtë koreksij dhe për këtë nderdhë se ke marrë kulejtën për veti, por ke pasëshim e e këthyj në dorë të ati që i takon. Nënkodru me dhe një telefonat të të të radhës. Salam alaikum. Aleykum as-salam, rrhatulloh. Ndërës ta një pytja, hoqë. Po, urdani. E kom dihole me jakima lune em dhe në smanë. Po. Aho është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 Ju e ja këni vendus me u, apo? Me u, po, u ështëman. Po, po, e qartë, e qartë. Se bashflor të jenë ka poshë shumë dëshirë, po, e atë dëshirëja komplecu me dëshirën e dëve, këni vendus një alonat e mënë. Po, shumë mirë, shumë mirë. E të jështë a me ditë prej të e. Inshallah, ta shë merë përgjigje, inshallah. inshallah. Salam aleikum, falimin dirit. Aleikum, salam aleikum, salam. Emni uh, është në gjuhën arabe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 me u, nga se këshë është emni original. Dhe prajni kofë se, e pas këtë zirë një emën shumë të mirë, ndaj la në lësë që ta bënë, si kurse Othmanë, rrëdjallon, dhe të të tërshëm, e të mëralëshëm, e të cjellëshëm, e dhevëtëshëm, e bujarë, si kurse ka qenë Othmanë, rrëdjallon, anhu. Për ndaj, Uthmanë, me U, është original, dhe është emri real i sahabijut Oth E nëkadrojmë edhe një telefonat? Orna? Selam alekem. Aleikum, selam. Huz, besa në kytje me të bo. Po, falë Allah, po të ndëgjojmë. A, a e këzistojnë një ashtë të kësore të simbas koronët? Po, e qartë. Po, natërënë në mija. Natërënë në mija. Një ashtë të kësore të A a a ekziston një planetë përveç tokës, po ka shumë, naj di më do, do të kësot, do të nuk e di. Ja të kushoj një parameldoi me dania kozmike me do super fuçi me do, se kjo i keman pa në filma. A ka krije satira ta Allahut poshtë njerëzve po ka. Allahu xhallahu thot: "Wa la ya'lamu ja wa ma ya'lamu ja junud rabbika illa hu." Dhe nuk e din askush posa Allahu ushtrin Allahut. Sa rabi ka Zotë Gjell i Gjallat Gjallat në hu. Lëllë i kresë, Allah ka kryu. Pra nuk për nështu mundësia që me pas edhe asi që na mënëm jashtë të kësorë. Ase edhe me laqët të njashtë të kësorë. Gjenët që na i dim. Por ka dhe kresë të tjera që Allah Gjallat i ka kryu e që na nuk dim për to. Për neve sërdi që ka shumë interesant me ditë për jashtë të kësorët, po e kërështje e sapi. Kërësht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 Edhe është më voni pyetje rrugë. Po. Në dvëtmloja gjithherë që në atë bajramin katërgjeçatë këtu e shoh nomër um vindi më laj, më thon pse nuk po mbuluah. Po? A pse si pecetkomën jashtë derë, krijetrinia po mbuluam pse ti ju. Edhe është ta buni pyetje, më treguqi apo më mbulue apo më mbulues, në pse sa so, vete që mua e moj mbuluaj. Po, po, po e çort, e çort.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 Subhanallahu më tabo këtë pyetje, pse nuk mbulosh? Edhe hala më mos më ditë përgjigjen, mendoj që nuk bën më vonu më shumë aftë. Nuk bën më vonu më shumë, pombuloj sonte për hir të Allahut, dhe Allahu më buloi sonte. Ti, edhe krejt që nuk janë mbuluara, i bëj thirrën në emër të Allahut të mbulohen. Ka sallallai ka obligo për mbulesë. Mbulesa është obligim që ai që ju ka kriju, juve grovë, femrave, juve që Allah ju ka kriju, juve ajo Allahu, Zoti ju A ju ka thirë më mbulu, jo one vallaj, unë së këmë thirë kërka më mbulu one, asë nuk këmë vimë më kërkosh, asë atje asë kërkosh, ne vesë na duhet mbulesa. Por Allah u gjellore ka obligua, ndaj thirëm të. Dhe dimë se kja është me e mira, dhe kja është me e përstasme, dhe kja është që na duhet të gjithë për një shëshitë mirë firë dhe të sigurë dhe të mirë të më rrashme. Andaj mbulohu e ta një këqyrë që ka për dijen në onrë dhe që ka teter, inshallah dhjene edhe në urë dhe në teter, një monë Allah gjellarë që shtu me onrë, me, me, me përmjësu vetin edhe me u, uzu në rrugën, në rrugën e drejta. Andaj, me ndoj që përgjigjëja du të me qenë të ti. Pse për një me? Në që fse ki për tut, a mu e monë prejsonë tonë këtë tut për të largëj. Ski që ka më tut? Që që ka më tut? Aspëshe so, so, so, so më Vërdor alhamdulillah më mësua më studuem të na dmireta Allahn këtë dunjë. Andaj mbulova për hijet Allah xhelallahu ala. Dhe kjo është më drejti për kraha një një një një stimulim një në çësin këtë mënyrë shpothu, të shpothutit vin, valla no, kjo është stimulim për Allah xhelallahu ala që të mbulosh. Andaj mos e shtim atë për, por mbulohu çesonte dhe prej nesër fillojmë dot rrug pak më ndryshe tash. Sinkurse ka urdhë Allah xhelallahu ala, jo vetë, por gjithë ato që janë obligim duhet të mbulohen. E inkuadrujmë edhe telefonatën tjetër? Selam aleykum. Aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum. Dhe së rregojnjë një njërë, një shkut, një një një njën t'i ka qëtë, dhe së përgjim për juve në se komunë të si. Po, urna. Ora dy dite kanë do, në kanë du, nga ka është një plak. Një vishën si zëtëni, e në tha që është prej Mitrovica, në je me një fshatë, edhe në alipit dë qëmsht. Ja e kërkaj edhe një liter qëmsh me jatë me veti. Do me thonë, e o arna gjendje e këjtë u dridu. Pa? Eve, javama të gota, i piti e morra ta qëmsh me veti, pasi dolin nga shpia jonë, ju thamë fmive, nga një nalën e tja epën me dhe dëbëk, kur dolin fmija, nuk e panë më kërkën. Do me thonë, ishte është dukur. Ako mundësit me jatë një njësë sharem për këtë një gjarja? Po. Dhe qërë diska tjetër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 E gjithmonë sihet në sprovë pij Allahu xhelalu veala sipas silljes ime fukaran. Te inshallah në sill mirë keni jap çum çumë të bereqat çum çumë të xhair. Është mirësi. Është shenjë mirësie dhe pastërtisë. Andaj inshallah zot xhelolli pas tonë mbi një sprovë mbi një të keqe. Çufçiu që ka kaplu, çufçi që ka pasnu ka plu, ja u sot për të ditën pasuri, ka si në sill ç'i duhet me kat musafir kur do të çofçë që ka qen ai. Pavarëz ka qen me laç, ka qen nieri. Rancis Murseni sill mirë me Allahu Xhallahu lela kom ju shpëliu për këtë çështje. Tash apo bavon. Por sidoqoftë e kam dhënë një proem të rëndësishëm para zotë të gjithë ju e përgëzoj për të mirët inshallah që zoti kom ju uçuar. Është breketa zoj pyetës së dytë. Nëse Allahu Xhallahu lela bën çka dëm pse ka, ka njerëz të mirë këşi, Allahu Xhallahu lela u ka mundsuar njerëzve që, primit, që saj, të kenë lirinë të caktuar veprimet që njerëzit në bazë së saj ta fitojnë nis tek Allahu Xhallahu lela shpëlimin.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 E kuptoni mirë saht të keqë kia dhe shton të mirën. Prandaj dikush tek Allahu Azotxhal kur sheh dikon duke bërë keq, andi ka vursit shumëta. Prandaj Allahu jelon këtë butë e ka lejuar mendot e keqja për vursit shumëta. Por a e don Allahu këtë keq që që, që, që ndod? Ja, nuk e don. Prandaj jo çdo gjë që, që bën njeriu Allahu e don. Por e tëra që ndod Allahu e ka në dorën e tij. Nuk ka mundësi të ndodh asgjë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 Kush po bën sapër e kush nuk po bën sapër, kush po kujdeset për, për kufit të Allahut e kush nuk po kujdeset, sprov. Që do të sprov. Poza ta kanë kë sprov, në varësqomo, kur bien në var falë skomo namaz, skomo umullis, skomë mer fund provimit. U kry, u mbyll ditorja. Pandan këtë boti me sprov. Ne loja Leora ka lejuar çdo dot, edhe mira edhe keqja, por ndonë me Lena ti. As kur skomo si kesh me vë pas me Lena loja Leora. Alo ja Lial, ja kam mundsuani. Me dashur Allah me anan keç bërsta, mund me anan, po mund të kurdën me anan. Por fakti që nuk e ndal Allah xhelallahu ala dhe i mundson me but keçë, nga sa i po insiston, është çështja e sprovës që Allah xhelallahu i ka sprovu njerëzit se kush po bën punë mira dhe kush po ka frikën Allah xhelallahu ala, kush po bën punë keqia dhe nuk e ka frikën Allahut subhanahu wa taala. Kemë në telefon teatrin kuadrojm. Selamun aleykum os Aleikum salaam ورحمه الله وبركاته. Alo, shublet pranëcionen e shpesh e pa tani pyetje e lidhur me rrobta e Allahut subhanahu wa taala. A logariteni domethanë namazvit vetëm rrobta e Allahut subhanahu wa taala apo i gjithë njerëzimi domethanë gjithë çdo njerëzorën përgjithësi? Allah shublet. Te qartë. Te qartë. Edhe ty Allah shublet. Amin, Allah shublet. Aleikum salaam wa rahmatullah. Të qendrit rrob i Allahut është dy lloje të qenët rëbbi Allahot rëbbi Allahot në kuptimin kosmologik. Do të tëtë të, të gjithë ata që Allah i ka kriuar i nërëbë të Allahot, aso gjallë. Pse? Pse Allahot gjallë leo ala, një liutja ka dhenë një mënyrë, një kësht për me tu. Së koqërë e patit oksijen. Në koqërë e papi uj. Do të me jesë në kom. Do të me flajtë. Nuk mund më ndurdit në as natën. Ne i nanshtrohemi këtyre ndryshimeve. Andaj, kthejmerat te Allah të gjithë. Besuam në Allahu, nuk besuam në Allahu, të gjithë janë rob të Allahut Azh-Zal. Të gjithë janë rob të, të Allahut Azh-Zal. Besuan apo nuk besuan. I nanshtrohen ligjit kozmologjik të Allahut Xhe-Lal. Këtyre rob të, të Allahut, ata janë rob të Allahut. Por për kët nuk lavdërohen. Nuk ka as problem. Dikush më mëqë më Allahu Azh-Zal, O Zot. Unë dume më që unë gjennet se së arvi këna ota fleisha, e respektesha regullin. Apo së arvi këtita unë uqe isha. Kjo okay, së ti s'ki të zidhje. Ose me dhe Allah diko shë azot, unë dume më që unë gjennet se unë e kumë respektuar regullin. Gjith me regull kom thith oksigen, kërse kom huqë. Se s'ki qare pa thith oksigen? Ose me dhe në diko shë për shambull, unë e du shë problem të të zotis, unë e pi uj. Allah e, ka, e kalon ujin, Allah e kalipenime me pi uj, unë e pi uj. Po, Andaj, të qindë robë i Allahot, në to që Allah në ka detyru me e konë robë të ti, e s'konë në një labdhaz. Allah Gjellua e ka bërë të përna, përna bindë, se përdishti Allah Gjellua e do të bëndë të një dastë pek robë të ti. Por e ka len një hapsirë caktuar, që aty njerë të dalin përvejme. E, e ata që falin, janë robë të Allahot të dashur. Të gjithë janë robë të Allahot, por ju të gjithë robë të Allahot, Allahu i danë.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 I kanë këto obligime që kanë pasur vetë. E këto janë robt e Allahut të, Allah të dashur. Andaj çu duhet mendo të gjithë ne robt e Allahut neuala, por disa nga robt e Allahut janë që Allah i don, e shpërblen. E të tjerët pa të keqçish për shkak se kanë refuzuar të jenë me dëshirë robt Allah, Allah, e Allahut, atëherë me dhunë dëshirë robt e Allahut, me dhunë s'ka më. Me imponim. Allahu ka imponuar me qëndrat. A munden me zgjedhja ta kurdhën me an këtë botë? Allahu vendos kur ti më kriju. Dhe e rabi ti, a mune dikush me ndalë vdekin, më thonë në jetë është të jame, së të dhu, me e thonë me, me lekuet të vdekes, shpirët është të jame, së të dhu, a ka pas më të si dikush me ndalë, s'ka mundës, të... dhe e rabi je, rabi je, te ap jetën kur dënë të smun, kur dënë s'dë vetë, a vetë Allah dikon kur për ki që me të smun, kur i ki pun me të smuk, shumma? po së vetë kur dënë të smun, E vetë Allah o dikon qëfar smun e mjaqu, qëfar që e për këqef, ku, ku, ku për këqef me dhimët e vetë, se vetë, nëjë rabi ti, kur dënë smun, kur dënë smun, kur dënë dvarfran, kur dënë pasuran, kur dënë ta ku merë shpirtin, kur dënë ti merë antartë e familis, kur dënë e vetë, nëjë rabi ti, pa në këtë nuk shpërblesh, e se kja është një mpanim, anë qovë se për baltën e sprove, si dhe shkërës e duhet, rabi Allah me, dëshir, me vullnet, me përulli edhe përkushtim, e, atër për këtë le avdurështë shpërblehështë. Ne të bëjmë i robë të Allahu Gjellahu Ala, edhe në këtë piesën e dytë, ju vetëm piesën e parë. Ta plëtsojmë, robërin dhe Allahu Gjellahu Ala, që shpërblehme, të bëjmë i të dashtë e këllahu Gjellahu Gjellahu. E inkuadrujmë edhe të telefonatën të të të të të të të të të Aur, ale, mi ale, Selam, ale, të të të të të të të të të të të Në sallupi ti për Uçen. Po, po, po të dëgjojmë. Ti për Uçen. E kam në dorë, kapos me shku për bajram të vogël, Haxhi. Po. Edhe unë kam marr vaksimin dhe unë jetoj në Prizren, si në Prizren i kandidon se nuk vjen. Edhe sa duhet të kenë afërdhje ta është Haxhi ajo. Po, është. Edhe Një pytje për burën e kam burën po, po në mishture, po shko e pejt 5, në nxez, delin 5 nates, kështot nuk mundet më folë kur. Po? Në shkër të vjenë, në bromi e gjithë ka zoi, folë, që ka punet? Po, e qartë, e qartë, në shumë atashtja përgjithi, në shumë allah. Në latën e mirë. Në latën e mirë. Ese për ketë pytje së parë, nuk mund nukon haqji, pashku në haqji.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 është mirë që, që përkini që me konë haqji, për nuk është mirë me, me, me dëthirë haqji, se ta im sot, haqji e, e kërtirian puna, shka mund haqji, jo dëmonë si se ka kry agjen. Shka kry agjen da i dëbona, dëbona haqjia. Ndërsa, burë që për në mjeshtore, e kam voljë për këtë qërë e dhe se harë. E kam përmenë se dëmonë për puna nuk do të me konë shkak për mësë më faljë. Mjeshtore mund më falë njere, së frish punë. Po i ka të reshët me gjak, ani, s'prish pun, gjak ku i, i, i, i shtazve që hatë mishë tyhne, si ku se lopa, dele, dhije, kështë mbërë, nuk është i ndytë. Banë më falë me ato tesha, nëse s'ka mundë si me ndërrua. S'prish pun, ama namazë nuk banë me elanë. Nuk është arsyje dhe është me mbljetë këtë namazët në fond dhe këtë në, në fond me i falë, s'oshtë këtë arsyje. Po të më nuk është nuk është zidhje, nuk � Këtë praktikë duhet me ndryshu, e Elhamdullat që për po falhet, Elhamdullat, që për po kushtën zemra me kry këtë obligim dhe Allah Gjellore edhe në këtë formë, njërë po jo, duhet me falë në kone vetë, dojnë nga 2-3 minutët e 5 unëta, ki mundësi atë në mjeshtore? Në menit së qërkë mu s'ke ju, meni, ka mundësi, Elhamdullat, ka mundësi. Në ndajnë 5 saba, para se me dole falë sa banë të shpia, Elhamdullat, në 5 ora, mun, 4 gjysë e falë sa banë. Ta është ver Në pa usmë siguruim ora 1 e kam pa usmën 12 gjysë e fal drekën te kaunë se s'ka mundsi me falë këtë e falësh fardhën pas sonit. Ë, ama nuk kemë namazën. Pra namaz do me fal konë vet, e thash nuk është zgjidh, nuk do të dalë me i bashku kët namazet dhe me fal, me fal në fund ata. Ekemi edhe një telefonat dhe si duket kjo do të jetë e fundit për sonte. A mund? Urna. Selamun alejkum. Aleikum salam. Jam në non mështë një mënër, të falë të falë të falë të në mështë, po? para shumë bitë e mbulesin e këmë të bajtë, të po atash ma ka largu, ba shorë të dhe kësha pas një përgjyqët në jetë njështë, sitë dhe praj, jam shumë ndoshtë. Selamun alikum, Allah, Allah. jëshë përdi. Amin, alikum, selam. Allah, fatketsisht që në dhegjojmë këso raste që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 E nështë të hekë me dhun, atër e bësa o bërderi sa lau gjellera dhe bën zhidhje. Por insisto dhe këm gullë vazhdimesh më mbulu. Insisto, vazhdimesh më mbulu. Kërkohën dimë në prëndve tu, që të bisedojnë me te, ose dikur që mund me te me bisedu, që kërkohën nga ajë që në këtë aspekt mësë përzijet, të s'ka drejt e këtu më përzij. Buri nuk e ka të drejten, dhe këtë ditë asë kush nuk e ja ka d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 me nëzgjatë dorën me e i kësham një ngrusënë, kështë ka thonë? Më allaj, kjo njeri ishë allah, pëndohet e ka la u gjellë rëse vaj halli partete e zotë. Edhe në këtë bot, edhe në këtë bot, ka mundësi me gudit taksira që nuk e dinë ku e ka në ku e ka. Anë që ka të me thonë, dikush me dashtë, të këzotit mu këtë ti menale, anë që ka të me thonë, në këpunë. Këtë më hëmë e jinë lukët me la në Po duamot në tona e ndërtuar tek Allahu xhëlallahu, lut Allahu me pozicion, më has buzemën e burit tan. Këm gol, kërko vazhdimisht. Kërko që të mbulosh. Insiston që të mbules. Ello Allahu xhëlallahu me pozicion, dhe Allahu xhëlallahu, me të burrë do të ty, të gjithë ato motrat tona muslimane që fatke çësht dhunonë e përsekutojnë këtë rrymë që nuk u hipet e drejta për ta për ta adhuruar Allahun xhëlallahu si duhet, për ta ushtruar Obligimin dhe Allahu gjellë vëra qoftaj namaz, qoftaj mburit, apo qka do, do qoft. Me kaq, edhe pa e përronojnë përsonë të shikuhet në ruar, duke lutë Allah në manuar që të në bënë nga ta që falë namaz. Dhe lutë Allah në manuar që kjo që ndëgjuha më sonte, tjetë rasti i fundit që kemi ndëgjuha se dikush është pengu në bulot, e dikush është pengu nga namazit. Edh dikush është imponuar vone punë punë të keqe. Inshallah kurse punë nuk gjem. Inshallah e largon këtë dhun nga familet. E kë kë kë kë kë kët padresia nuk që i hija mi thon. Kë zullom. Çi dikush e bën da diku që është më i doptë e më i lehtë. Por dhen se ky i doptë ka Allahu na zgjël. Tandaj se ky i doptë që ti po gudon se është e gjel e gjel e i doptë ka Allahu xhelaluhu. Ndai voj holla që nguc mikun Allah xhelaluhu të afrëm në Zotët, robin e ti. Nga se Allahu Jalli Allah të të të të të i kashpal luft. Allahu në ruët. Allahu në ruët nga të futrët luft ma Allahu Jalli Jalli halua. Allahu në vëmë nga ta që Allahu Jalli Allah i dan, i ka meq, i ndihman, i përkra. Në kaqë që kënë ruër, pa e per përmjullin përsonëtë, Zotë i ruët, dherën të akim në arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah-ho, <sweak> ah-ho.